«Гаврила Панасовичу, це антирадянські розмови. Ми ж з тобою не на радянській території. От і розмови можуть бути всілякі. У тебе освіта яка? Сталінська. А я вчився ще до революції. Починав з церковно-приходської школи. Закон Божий, пророки і апостоли, великомученики і отці церкви. Ви, молодші, вже не спізнали цієї науки». А воно, мов би, і полегкість, та водночас і небажана полегшеність не тільки в знаннях, а й у поведінці, а й у і світогляді. Що супроводжує людину від народження і до самої смерті? Примус, насильство, переслідування. Тисячу років ми те знаємо, що примусово заганяємо людей у віру, в державне підданство, у владу законів, а у панівні узвичаєння, структури, формування. Піди і приведи. Охоче піти і привести завжди знайдуться. Не без вигоди для себе, звичайно, іноді через слабість душевну, найчастіше ж через безмежну підлість натури. «То що ж по-вашому анархія?» – спитав я. «Тільки добровільність, право вибору для кожного і ніякого насильства». З цього повинен починатися соціалізм. А диктатура пролетаріату От – от-от. Ми почали з диктатури пролетаріату, а тепер бачимо, що кінця їй не буде ніколи. Треба ж було починати з визволення людської душі, з справжньої свободи, а ми – з дикого насильства. Моє життя пов'язано з землею, а там насильство при Сталіні було найстрашніше. Ти сам із села знаєш, Хоч, може, і не усвідомив до кінця, та й не можеш пам'ятати, як заганяли до колгоспів. Мій батько – організатор першого колгоспу в нашому селі. Теж переконаний був, що робить добре діло так само, як оце ти тепер. Батько твій заганяв людей до колгоспу, ти заганяєш до сталінських таборів. І все з святою вірою, що творите справедливу справу, просвіщаєте темні уми. Насправді ж темрява у ваших головах. Я на все життя запам'ятав слова апостола про добровільність віри. Ніхто ж не може прийти до мене, а ще не отець по слави мя привлечот його, тобто Бог до віри не примусово влічот а внутрішньою своєю благодаттю чоловіка призиває, просвіщаючи затемнений смисл людський і приклоняючи ліносну його волю без всякого насильства. А дисципліна, поцікавився я, дисципліна повинна бути, скажімо, в армії. В армії, та не в усьому ж суспільстві, звести все життя тільки до дисципліни – це і є фашизм, коли хочеш знати». Я можу про це судити з цілковитим правом після того, як пройшов пекло фашистських концтаборів. Не голод і холод, не фізичні знущання, не щохвилинна загроза смерті були страшні в концтаборах. Не тіло не витримувало, не марна плоть, бо вона була забута, вона вже ніби знищилася. Вже ми переходили в інший стан існування, позасвітнього чи що, а тут лишилися тільки наші душі які в корчах і здриганнях приглядалися до топого діяння безжальної фашистської машини тотального примусу. З нелюдською тривогою ждали, чим закінчиться ця страшна війна, і рвалися щодня і щогодини від цього ждання і від цієї нелюдської тривоги. Мабуть, ніхто в світі не вірив так у нашу перемогу над фашизмом, як вірили люди за колючим дротом. І що ж? Настала перемога. Знищено найбільше зло на землі, а жорстокості в світі не менше. Так ніби існує якийсь таємничий закон збереження добра і зла у співвідношеннях, визначених навіки і безповоротно. «По-моєму, ви перебільшуєте», – безжурно зауважив я. «Все залежить від настрою. Коли мене сюди посилали, я теж думав, що світ кінчається. Що на Одері захопив я трофейний дизель, обладнаний... Пальчики обсмокчеш. Мене саме призначили на штабу полку і той дизель для штабу як знахідка. Дійшов на ньому до самої Ельби. Заздрили мені навіть генерали з штабу фронту. А тоді виклик до командування здати справи, здати дизель, передати на зберігання партквиток і всі документи.